а потім, десь у кінці сорокових, виїхала з родичами до Польщі. Її безмежний, об'ємний голос, чудове мецо-сопрано, зачарував Софію ще першого разу, коли гостя виступала з концертом для земляків. Важко було відвести очі від гордовитої постави і шляхетного обличчя пані. На її вишуканій чорній сукні немов крапля крові палав рубін у золотій оправі на товстому старовинної роботи ланцюжку. Софія стояла близько і змогла добре роздивитися прикрасом. Дивовижно, як цей кулон схожий на перстень і сережки із Ольдияківни. Ну, просто робота одного майстра. Якби це зараз жодного дива. Штампують на фабриці однаковісіньке, не розрізниш. Але ж колись такі коштовні прикраси виготовляли в одному екземплярі. Софія уявила. Що було б, якби, скажімо, Луїза де Лавальєр, герцогиня де Шеврес і мадам де Монтеспан приїхали на бал в однакових сукнях, які виконали на базі, чи з однаковими прикрасами? Певно, того ж дня кравців заслали б у тулон на галери, а ювелірів посадили до бастілії. Раптом пані занепокоїлася. Її погляд затримався на коштовностях Ізольди. Поглянула раз, вдруге, і от вже не зводить очей. Зблідла. Хупилася за руку пана, що стояв поруч. Щось прошепотіла йому на вухо. Глянули на Ізольду вже вдвох. Ледве дочекалися кінця промов. Співачка відмовилася від слова. Щойно завершилися урочистості, пан з польської делегації попросив Ізольду, що аж не тямилася від гордошів, до співачки. Проте пані очікуваної приязні не виявила. Втупилася поглядом у сережки. Проша пані, «Показать, мій тен прошепотіла білими губами. «Будь ласка, пані, дивіться, тільки майте на увазі, я його не продам. Це дуже дорога річ», – гордо розчепірила пальці Зольта. «Я не хцем куповаць». у пані». «Того?» Оперстеник моєї матки. Там на другій стороні карбування Другий Єві. То цость, показала співачка на перстень, кульчики та свій колон. Тепер настав час полотніти ізольді. Співачка. Уривчасте розповідала, що у 47-му її батька, польського професора, заарештувала НКВС. Мати пішла довідатися про його долю, але так і не повернулася. Перед тим, як піти, зняла кулон, одягнула дочці на шию, перехрестила на прощання. Вона знала, що не пшідзі. Сльози котилися по обличчю співачки. Ізольда теж плакала, намагаючись зняти перстень, що наче вріз у товстий плеканий палець. Софія знала, що підслуховувати недобре, та не могла примусити себе піти. Дуже хотілося знати, що ж буде далі. Дізнатися не вдалося. Обидві жінки, дочка жертви і дочка ката, плачучи кожна за своїм, пішли в різнобіч.